Kapitel 6 Og Jehova talte videre til Moses og sa, «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, dersom en man eller en kvinne avlegger et spesielt løfte om å leve som nazirer for Jehova, skal han avholde sig fra vin og rustrikk. Han skal ikke drikke eddikk av vin eller eddikk av rustrikk, og heller ikke drikke noen slags druesaft eller spise druer, hverken friske eller tørkede.» I alle sin nasireerstandsdager skal han ikke spise noe som helst som er laget av vinranken, fra de umodne druene til skallene. I alle hans nasireerløftesdager skal ingen rake kniv gå over hans hode. Inntil de dager da han skal være atskilt for Jehova utløper, skal han vise sig å være heldig ved å la hårlokkene på sitt hode vokse. I alle de dager da han håller sig atskilt for Jehova, kan han ikke komme i nærheten av noen død sjel. Hike en gang for sin far eller sin mor eller sin bror eller sin søster kan han gjøre seg urenn når de dør, for på at han er nazirer for sin Gud er på hans hode. Alle sin nazirerstands dager er han hellig for Jehova. Men som noen som dør skulle dø helt plutselig ved siden av ham, slik at han har besmittet sin nazirerstands hode, da skal han rake sitt hode på den dagen hans renselse stadfestes. På den sjune dagen skal han rake det. O på den åttende dagen skal han ta med to turtelduer eller to unger til presten til inngangen til møteteltet. Og presten skal behandle den ene som et syndoffer, og den andre som et brennoffer og gjøre soning for ham, ettersom han har syndet på grunn av den døde sjelen. Så skal han hellige sitt hode på den dagen. Og han skal leve som nazirer for Jehova i sin nazirerstandsdager, og han skal komme med en ung vær i dens første år som et skyldoffer, og de første dagene skal ikke regnes med, fordi han besmittet sin nazirerstand. Dette er så loven om nazireren. På den dagen da hans nazirerstands dager utløper, skal han føres til inngangen til møteteltet, og han skal frambære som sin offergave til Jehova en lytefri ung vær i dens første år som et brennoffer, og et lytefritt søyelam i dets første år som ett syndoffer, og en lytefri vær som et fellesskapsoffer, og en kurv med usyrede, ringformede kaker av fint mel, fuktet med olje, og usyrede tynnkaker smurt med olje, og deres kornoffer og deres drikkeoffere. Og presten skal føre dem frem for Jehova og frembære hans syndoffer og hans brennoffer. Og han skal frambære væren som et fellesskapsoffer til Jehova sammen med kurven med usyrede brød, og presten skal frambære den kornoffer og dens drikkeoffer. Og nazireren skal rake sin nazirerstands hode ved inngangen til møteteltet, og han skal ta håret fra sin nazirerstands hode og legge det på illen som er under fellesskapssoffere. Og presten skal ta en kokt bog av væren og en usyret ringformet kake fra kurven og en usyret tynnkake og legge det i nazirerens hender etter at han har fått raket av tegnet på sin nazirerstand. Og presten skal svinge det frem og tilbake som et svingeoffer fremfor Jehova. Det er noe som er hellig for presten, sammen med svingeoffrets bryst og bidragets lårstykke. Og siden kan nazireren drikke vin. Dette er loven om nazireren som avlegger et løfte, hans offergave til Jehova i forbindelse med hans nazirerstand, foruten det han har råd til. I samsvar med det løfte som han måtte avlegge, slik skal han gjøre på grunn av loven om hans nazirerstand. Så talte Jehova til Moses og sa, Tal slik skal dere velsigne Israels sønner i det dere sier til dem. Måtte Jehova velsigne deg og bevare deg. Måtte Jehova la sitt ansikt lyse mot deg, og måtte han vise deg sin gunst. Måtte Jehova løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og de skal legge mitt navn på Israels sønner, så jeg selv kan velsigne dem.